de iarnă Autor George Bacovia Ninge grozav pe câmp la abator Și sânge cald se scurge pe canal Plină-i zăpada de sânge animal Și ninge mereu pân' trist patinor E albul aprins de sânge închegat și corbii se plimbă prin sânge și sug, Dar ceasul-i târziu, în zări corbi fug, Pe câmp la abator s-a noptat. Ninge mereu în zara înnoptată, Și acum, când geamuri triste se aprind, Spre abator vin lupii licărin. Iubito, sunt eu la ușa înghețată. Lectura Maia Martin